в якому вейсбахівка називалася Безбухівкою, то чому б Петербургу не стати якимось там Тененбургом? І ще скажу словце Тарасу. Біда жить в світі без запасу. Грошима люди що зовуть? Я б ще побув у Тененбурзі. Перенісся уявою до північної столиці і написав у посланні – кого із знайомих хотілося б побачити. Кукольника, що написав Торквата Тасса, славного модельєра Григоровича, Глінку, що добре грає, що пісень всяких він співає, якби весною всі птахи. Думки нестримно бігли. Дописав ще кілька рядків, та втомилася рука. У кінці приписав 1844-го, як одержав записку, в той же день написано і відправлено 21 червня. Зробив конверт і вийшов з хати, щоб одірвати з вишні густого клею і заклеїти конверта. Ледь став на ганок, як почув на вишні шишкаря, що дзьобом лущив кісточки стиглих вишень і з'їдав ядро. Розчавлена м'яка вишня – Падала під дерево. Увесь моріжок під вишною був уквітчений червоним. Не би майстер виткав зелено-червоний килим. Забіла зупинився. Стояв мовчки без жодного пороху, Щоб не злякати птаха. А в думках виговорював, «Що ж ти робиш, червонобокий, Тільки собі, а іншому нічого?» Бач, панич, який знайшовся. А з чого я тепер наливку поставлю? А без наливки? Пере не буде в що обмокнути взимку. Залиш мені, не будь скнарою. А він і далі стояв на місці і милувався птахом. Тільки коли птах полетів, він одірвав зі старої вишні шматочок липкого бурштинового клею, яким мав заклеїти конверт. Андрія Микитовичу гукнула годяка. Візьми коня і хутенько вбурзну на поштову станцію. Відправ моє послання до Петербурга. «Послання?» – здивувався. «Самому цареві?» «Цареві? Ха -ха -ха. Не смішив ти мене! Бери вище!» «А втім цареві!» «Так-так, цареві! Тільки не тому, який про себе дбає, а тому, який про людей» цареві поезії, співцю знедолених і пророку прийдешніх, самому Тарасу Шевченку. Шевченку. Самому Тарасу Шевченку, думав дорогою лагодяк, то він вище царя. Цар від Бога. А від кого ж тоді Шевченко? Гарні вірші в Шевченка. Прості, зрозумілі. А цар... Мабуть, цар віршів не пише. Він тільки закони затверджує. А закони ті погані. Кріпаччина. Про це казав пан Віктор. Дуже виходить, Шевченко проти царя? Мій пан любить Шевченка. То хто ж за кого? Тьху, батькові твоєму ковінька, зовсім з пантелику збився. Василь Білозерський. Пантелеймон, куліш. Інколи Віктор навідувався у Мотронівку до Білозерських. Стару вже бабусею виличали, бо Люба матір'ю стала. Вони з Ілеєю Боголюбцевим господарювали на окремому хуторі. Василь, Любин брат, що був на 17 років молодший за Віктора, а вчився в Київському університеті. Мотрона Василівна ще в той рік, коли віддали заміж Любу, Поховала чоловіка і жила тепер з молодшими дітьми. За десять років, що минули після розлучення з коханою, борзна стала якоюсь непривабливою. Хутір Мотронівка, що тулився між болотом і гаєм, виглядав похмурим. Стежка понад борзенкою, якою Віктор їздив колись на коні до коханої, де заросла верболозом, а де й зовсім зникла. Проте в пам'яті все лишилося незмінним, і кожний крок стежки багатий згадками. Ось тут уперше взяв ніжні її пальці в свою руку.